Oć mali, ne to tebi, slušaj! Oglasna ploča. Ma kakva glazba na radio Sovi 15. do ponođe. Dobar vam večer, dragi slušatelji. sovice su se vratile s godišnjeg odmora, a Takrnpotić je krenula punom parom kad čuje ovaj jingle onda znate da smo pripremili poslove i stanove za naša draga studenta. Poslovi a prvi poslodavac je HNK Ivana Plomenitog Zajca u Rijeci, traže 10 studenata/studentica, vrsta posla je biljeterska služba. Opis posla je trganje ulaznica, rad na garderobi kazališta, rad u parteru ili na katovima kazališta. Mjesto rada je u HNK Ivana Plamenitog Zajca ili HKD na Sušaku. Putni trošak vam nije pokriven, radili biste do kraja 7. mjeseca 2018. godine. Datum početka rada je odmah, radno vrijeme je od 18.30 do 22.30, a cijena redovitog sata je 17 kuna. Tražene kompetencije studenata su da ste redovit student i da ste odgovorni prema poslu. Ako ste se pronašli barem u nečemu, onda se javite gospođi Jolandi Pahor na 091 1555. 2006. A MPGDO traži ni više ni manje nego 20 studenta ili studentica, a radno mjesto, odnosno opis posla, radili biste kao hostesa. Ono što je jako zanimljivo, traže i muške i ženske hostese. oj voljala bih vidjeti ove muške kako se nalaze. U poslu hostese Opis posla je rad na večernjim promocijama Mjesto rada je rijeka i okolica Putni trošak vam je pokriven A radili biste tijekom cijele godine Po dogovoru Počeli biste raditi prvog, drugog, 2017 A radili biste uglavnom vikendom I to 4 sata Cijena radovitog sata je 50 kuna Odlično. Osiguran vam nije smještaj Kao niti topli odrog A bitno je da ste komunikativni opušteni I morate poslati dvije fotografije I životopis na mail M @mpg stanovi A u Osječkoj ulici nasuprot spara i špara. Iznajmljuje se stan 58 metara 2 po mogućnosti na duže vrijeme. Stan se sastoji od dvije sobe, kuhinje, kupatila... I velike sobe koje bi se moglo ispavati, hodnik, dva balkona, najamnina je 1800 kuna plus režije, a pri priču plaća poslodavac, obavezni ovjereni ugovor i polog. Dodatne informacije možete saznati na broju 095 816 6147. Može i Viber. Viber, vajber, petljam se, poslodavac, stanodavac, ma sve to tu. Bitno da naši studenti nađu poslove i stanove i nitko sretnije od mene, anima ti je, evo sve nekako. A sljedeći stanodavac kaže, iznajemljujem sobu na Brajdi u blizini indeksa, iznad male place. Cijena sobe je tisuću kuna, režije su uračunu na te ucijenu. Evo, savršeno za studente, blizina je Pomorskog fakulteta, kao i muzea suvremene umjetnosti. Ja mislim, ovi što idu na Pomorski, da ne idu baš u muzeja, ali dobro. E, rekao je, ovo mi je bilo smiješno za napisat, ali jednostavno je jača, jača od mene zgrada, samo što se ne sruši. Kvart je dosta miran, pošto je placa skoro propala. <laughs> u stanu živimo studentice i ja, radnica i uglavnom nas nema. Pošto radimo ili spavamo. Internet, vodu, struju, grijanje i sve običajno imate. Nema džakuzija, kažu. Pologi je 500 kuna, stan nije bog zna šta lijep, a nije ni ružan. To. Savršen. Ima tri spavača sobe, dvije su zauzete, jedna je free i to je to. I kaže, kaže žena i više mi se ne da oglašavati narednih 10 dana. Javite se ženi na broj 098 491 897. Eto, došli smo do kraja još jedne oglasna ploča. Ako vam je slučajno zapeo za uho neki stan ili neki posluč, zovite nas na broj 210777 i mi ćemo vam radu prosijediti brojeve, informacije, ma sve. Cimeri, stanovi, poslovi, stipendije. Oč mali, ne iđe to tebi, slušaj. Oglasna ploča.